За час чергування Сашка Цигана і Марусика нічого суттєвого не відбулося. Іноземці сиділи і розмовляли. Хлопці навіть не уявляли собі, про що можна так довго балакати. Причому більше говорили старий ковбой і лисуватий, а пошрамований слухав, часом перепитував, часом кивав головою, але сам говорив мало. Обличчя в нього було задумане, і скорботне. Мабуть, війну згадують, шепнув Сашко Циган. Ага, погодився Марусик. Журавель повернувся, розімлілий і винуватий. Біжіть, хлопці, біжіть швидше, такий борщ, а качка. Я не кажу вже про пундики і компот. Ну, біжи, Марусику, самовіддано наказав Сашко Циган. А чого я? Біжи ти, ти ж не дуже впевнено почав Марусик. Я сказав, стиснув зуби Сашко Циган. Хлопці, біжіть удвох, чого там? Я почергую. А то борщ прохолоне і качка. Мати сказала, щоб правильно, нема питань, підхопив Марусик. Та ми ж домовились, похитнувся Сашко Циган. Та що там домовились? Біжіть швидше, а я сам тут управлюся. А якщо Почав Сашко Циган, але журавель перебив його. Нічого не якщо, бо як перестоїться обід, мати вам не простить. Ну гаразд, ти ж тут дивись, ми швидко. Одна нога тут, друга там. Сашко Циган підбадьорливо поплескав журавля по плечу, і вони з Марусиком зникли. Журавель лишився один. Не будемо приховувати. Одному в небезпечній ситуації завжди гірше, ніж удвох. Здавалося, мусить бути удвічі, але воно чогось значно гірше в десятеро, а то й більше. Ніхто цього не підраховував і підрахувати не зможе. Просто коли ти один, нема перед ким приховувати свого страху. І все в тобі труситься, як у лихоманці. І це цілком природно страх то інструмент самозахисту, інстинкт, який попереджає про небезпеку. Не було б страху, людство давно б загинуло на самісінькому початку свого існування. Це Марусик вичитав у якійсь книзі і дуже любить повторювати. Правильність цієї мудрої думки Журавель відчув зараз усім своїм єством.